Томас Гарріс Цикл «Ганнібал-лектор» Книга четверта «Сходження Ганнібала» Розділ сорок сьомий Знаючи, що він не з'явиться до неї, поки добре не відчиститься, не відмиється, вона сиділа й чекала на нього в його кімнаті. Він ніколи її до себе не запрошував, тож вона тут нічого не чіпала роздивлялася малюнки на стінах, анатомічні ілюстрації, якими було заповнено півкімнати. Вона витягнулася на його ліжку, поставленому за японським каноном перфекції наполовину під карнизом. На поличці перед її очима стояла картина в рамці, накрита шовковою запоною з гаптованими нічними чаплями. Лежачи на боку, леді Мурасакі простягнула руку і підняла шовковий полох. Відкрився чудовий малюнок олівцем і пастеллю. Вона гола, у лазні в шато. Малюнок було підписано знаком вічності, вісьмома штрихами і прикрашено японськими символами в трав'яному стилі, з не зовсім правильними водяними квітками. Вона довго дивилася на малюнок, потім прикрила його і заплющила очі. У її голові зазвучав вірш Йосано Акіко. Серед нот мого Кото є і інша, глибша потаємна нота. Цей звук виходить з моїх власних грудей. На світанку другого дня вона почула кроки на сходах. Ключ клацнув у замку. І ось він, Ганнібал, брудний і втомлений, із рюкзаком у руці. Леді Мурасакі зустріла його стоячи. «Ганнібале, мені треба почути ваше серце», – промовила вона. «Серце Роберта мовчало. Ваше серце зупинилося в моєму сні». Вона підійшла і притулилася вухом до його грудей. Ви пахнете димом і кров'ю. Ви пахнете жасмином і зеленим чаєм. Ви пахнете миром. Ви поранені? Ні. Перед її обличчям із шиї Ганнібала звисала низка закопчених жетонів. Вона дістала їх у нього з-під сорочки. Ви зняли їх із мертвих? Якби ж то вони були мертві. Совєтська поліція знає, хто ви. «Інспектор Попіль був у мене. Якщо ви прямо зараз підете до нього, він вам допоможе». «Ці люди не мертві. Вони поки що аж занадто живі». «Вони у Франції? Віддайте їх інспектору Попілю». «Віддати їх французькій поліції? Навіщо?» Він похитав головою. «Завтра неділя. Я правильно рахую?» «Так, неділя». Ходімо зі мною завтра. Я по вас заїду. Я хочу, щоб ви зі мною подивилися на одного звіра і сказали, чи злякається він французької поліції. Але інспектор Попіль... Коли побачите інспектора Попіля, передайте, що в мене є для нього послання. Ганнібал куняв. Де ви миєтеся? У жахливому душі в лабораторії. Зараз туди піду. Вам принести поїсти? Ні, дякую. Тоді відсипайтеся, я піду з вами завтра. І потім всюди піду. Розділ 48 Мотоцикл Ганнібала Лектора. Двохциліндровий BMW, покинутий відступаючою німецькою армією. Свіжопофарбований чорним лаком із низькими рукоятями керма, він також мав заднє сидіння. Там сиділа леді Мурасакі. Сумка на плечі і чобітки надавали їй вигляду паризької дівчини Апаш. Апачі, Апаші – назва войовничого індіанського племені. На початку ХХ століття в паризьких газетах Апашами називали міських хуліганів пізніше молодих людей неформальної зовнішності. Вона тулилася до спини Ганнібала, злегка тримаючись руками за його груди. Уночі пройшов дощ. Вже підсохла бруківка в ранковому світлі сяяла чистотою. Вона добре тримала машину, коли вони хилилися в бік на різких поворотах дороги, крізь ліс Фонтенбло, перетинаючи смугасті узори з тіней дерев і сонячних променів. У низинах зависло прохолодне повітря. Але варто лиш було вирватися на відкриту галявину, і їхнє обличчя обдувало тепло. На задньому сидінні мотоцикла різкість бокового нахилу сприймається надмірною. Перші кілька кілометрів Ганнібал відчував, як пасажирка за його спиною намагається його скоригувати. Але потім вона призвичаєлася. Останні п'ять градусів покладалася на віру. Їхні маси злилися в одне ціле в стрімкому леті крізь ліс. Вони перетнули пожилий жимолостю пагорб. Повітря стало солодким на її губах. Гарячий кудрон і жимолость. Кафе Дель Есте на західному березі Сени, за півмилі від містечка Фонтенбло. Звідси відкривається приємний вид на зарічні гаї. Мотоцикл замовк, тільки розмірно поклацвав, вичахаючи. Біля входу на терасу кафе пташиний вольєр. У ньому садові вівсянки, секретна фірмова страва. Постанови, що забороняли готувати вівсянок, з'являлися регулярно. У меню вони значилися жайворонками. Вівсянка завжди гарно співає, а ці якраз раділи сонцю. Ганібали з леді Морасакі затрималися біля них. «Такі крихітні!» «Такі гарні!» – промовила вона, ще відчуваючи сп'яніння від поїздки. Ганнібал притулився лобом до клітки. Голови крихітних пташок повернулися, розглядаючи його. Кожна одним оком. Їхні пісні звучали балтійським діалектом, який він чув у рідних лісах. «Вони зовсім як ми. Вони чують запах тих із них, кого вже смажать на кухні». Але все-таки співають. Ходімо. Більшість столів на терасі були зайняті. За ними ласували першим сніданком селяни і міщани в недільному одязі. Офіціант показав їм вільні місця. За сусіднім столом гурт чоловіків замовив собі вівсянок. Коли їм перенесли маленьких смажених пташок, вони нахилилися в притул до тарілок, накривши собі голови серветками щоб вдихнути весь аромат. До Ганнібала долетів запах вина, що його розливали за сусіднім столиком. І краще б те вино взагалі не відкорковували. Проте він без емоцій дивився на те, як його безтурботно п'ють. Чи не бажаєте важкого морозива? Із задоволенням. Ганнібал зайшов у приміщення ресторану. Затримався біля чорної дошки з написаним крейдою меню, хоча насправді читав ліцензію, вивішену над касовим апаратом. На дверях у коридорі був напис «Прив» – «Приватне приміщення». Двері були незамкнуті. Ганібал їх прочинив і спустився сходами у підвал. Побачив там американську посудомийну машину в напіврозкритій коробці. Нахилився, шукаючи адресу постачальника. Геркуль, помічник ресторатора, зійшов сходами з, з корзиною брудних серветок у руках. «Що ви тут робите? Тут службове приміщення!» Ганібал обернувся і заговорив англійською. «Ну, а тоді де воно? На дверях написано «Приві». Чи не так?» «Приві американською «нужник». «Я спустився сюди, а тут якийсь підвал, і все». «Чоловіче, де нужник? Пісуар, туалет, де він? Говори англійською. Ти розумієш слово «клозет»? Кажи мені швидко, я ледве тримаюся». «Пхиве! Пхиве!» Геркуль жестами позвав його нагору. «Тойлетте!» – махнув рукою у потрібному ганнібаловій напрямку. До столу він повернувся якраз, коли перенесли морозиво. Кольнас тепер має прізвище Клебер. Так написано на ліцензії. Мсьє Клебер живе на вулиці Жульяни. О, перепрошую. На терасі з'явився Петрас Кольнас із родиною. Всі святково одягнені для візиту до церкви. Розмови навкруг Ганібала сплилися в один безтямний звук. Він задивився на Кольнаса. І темні мушки зароїлися перед його очима. На Кольнасі був новий костюм із чорнильно-чорного сукна. Значок ротарі-клубу блищав у нього на лацкані. Його красиві жінки і діти мали німецький тип зовнішності. Коротке рудоволося на голові і бакенбарди на обличчі Кольнаса блищали на сонці, мов кабаняча щетина. Кольнас підійшов до каси. Посадовив на високий стілець сина. «Кольнас процвітаючий», – промовив Ганнібал. «Ресторатор, гурман. Зайшов по дорозі до церкви перевірити монетний ящик. Який він охайний!» Старший офіціант узяв бухгалтерську книгу, що лежала поряд із телефоном, і розкрив її перед Кольнасом, щоб той міг перевірити рахунки. — Згадайте про нас у ваших молитвах, мсьє, — попросив метр-дотель. Коль нас кивнув. Прикриваючись своїм дебелим корпусом від очей клієнтів, він витяг з-за пояса револьвер Веблі і поклав його на прикриту фіранкою поличку під касою. Потім поправив на собі жилет. З касового ящика він вибрав кілька блискучих монет і витер їх своїм носовиком. Одну вручив хлопчику на барному стільці. «Сховай до кишені, пожертвуєш у церкві». Нахилився і подав другу монету Малій. «Це твоя пожертва, донечко. Не клади її до рота. Зараз же сховай до кишені». Хтось із пояків за стійкою махав кольнасу. Тут були клієнти, яких йому й самому треба було привітати. Він вчив свого сина, як міцно треба потискати руки. Його донька в гофрованому мережному капелюшку в дитячих прикрасах перестала триматися за батькову холошу і кульгала між столами. Завсідники їй розчулено посміхалися. Ганнібал узяв вишеньку із вершечка свого морозива і звісив її з краю столу. Дитина підійшла, простягнула руку, розчепіривши великий і вказівний пальці. Ласав хопити ягідку. Очі Ганнібала іскрилися. скрилися. Він показав їй кінчика язика, а потім заспівав. Маленький, тихий, мовчазний стоїть у лісі чоловік. «Ти знаєш цю пісеньку?» Поки вона жувала вишеньку, Ганібал нишком вкинув щось до її кишені. На ньому пурпуровий плащик мерехтить. Раптом біля столу опинився Кольнас. Узяв дочку на руки. «Вона не знає цієї пісні». Тоді ви мали б її знати. У вас вимова не француза». «У вас теж, мсьє», – відповів Кольнас. «Не сказав би, що ви і ваша дружина схожі на французів. Але тепер ми всі тут французи». Ганнібал і леді Морасакі дивилися, як Кольнас садовить своє сімейство в гарну машину. «Чарівні діти», – озвалася вона. «Така красива дівчинка». Так, погодився Ганнібал, на ній мішен браслет. Високо надолтарем у церкві Спасителя є доволі криваве зображення Розіп'ятого Христа, трофей привезений із Сицилії у XVII столітті. Під цим розп'яттям кюре підняв літургійну чашу. «Пийте!» – проголосив він. Це моя кров, що пролилася на спокуту ваших гріхів. Він підняв обладку. Це моє тіло, зруйноване заради вас. Принесу не в жертву, щоб ви не загинули, але отримали життя вічне. Беріть, їжте, і кожного разу, коли ви це робите, згадуйте мене. Кольна, стримаючи дітей на руках, поклав обладку собі до рота і повернувся на лаву до своєї дружини. Черга розсмокталася, і церквою попливло блюдо для пожертв. Кольнас шипнув сину. Хлопчик витяг із кишені монету і поклав на блюдо. Кольнас шипнув дочці, котра іноді вперто не хотіла розлучатися з пожертвами. «Катерина!» Маленька дівчинка сунула руку до кишені і поклала на блюдо закопчений жетон з іменем «Петерос Кольнас». Кольнас побачив жетон тільки тоді, як Служка взяв його з блюда і віддав назад, чекаючи з нетерплячою посмішкою, поки Кольнас замість жетона покладе нарешті монету. Розділ 49 На балконі плакуча вишня з кашпо схилилася над столом. Торкаючись своїми повислими вусиками волосся Ганнібала, котрий сидів навпроти Гледі Мурасакі, над її плечем, мов осколок місяця, висів у північному небі, освітлений прожекторами купол Сакрекьор. На довгому елегантному кото вона грала море весні, Міягі Мічо. Волосся її було розпущене, світло лампи теплолося на її шкірі. Граючи, вона не відводила очей від Ганнібала. З її лиця неможливо було щось прочитати. Саме ця її особливість здебільшого і надихала Ганнібала. З роками він навчився діяти необачливо, але делікатно. Музика поступово стишувалася. Повисла остання нота. Цвіркун Судзумущі зі свого будиночка відповів Кото. Вона просунула гіркову скибочку між грати, і цвіркун її взяв, втягнув до себе. Здавалося, вона дивиться крізь Ганнібала, повз нього на далеку гору, і раптом він відчув, як його огорнуло її увагою, коли вона промовила знайомі слова. «Бачу тебе!» – і цвіркун співає суголосно моєму серцю. Він відповів – Моє серце здригається, коли я бачу ту, Котра навчила моє серце співати. Віддайте їх інспекторові Попілю, Кольнаса і інших. Ганнібал допив саке і поставив чашку. Справа в дітях Кольнаса, так? Ви складаєте журавлів заради дітей. Я складаю журавлів заради вашої душі, Ганнібале. Вас засмоктує пітьма. Не засмоктує. Коли я не міг говорити, мене не засмоктала тиша. Вона мене вхопила. З тиші ви прийшли до мене і заговорили до мене. Я знаю вас, Ганібале, і це нелегке знання. Вас засмоктує пітьма. Але вас також тягне до мене. На мосту мріянь. Покладене Кото тихо дзенькнуло. Вона простягнула йому руку. Він виструнчився. Вишня погладила його по щоці, і вона повела його до ванни. Вода парувала. Поряд горіли свічки. Вона запросила його сідати на татамі. Вони сиділи коліно до коліна. Обличчя лише за фут одне від одного. Ганнібале, їдьмо зі мною додому, в Японію. Ви зможете жити в заміському будинку мого батька і матимете практику в клініці». «Там є що робити! Ми будемо там разом!» Вона нахилилася до нього ближче, поцілувала в чоло. «У Хіросімі зелені рослини пробиваються крізь попіл до світла!» Вона торкнулася його обличчя. «Якщо ви вигоріла земля, я стану теплим дощем!» Леді Мурасакі взяла помаранчі з вази біля ванни. Вп'ялася в нього нігтями, і ароматною рукою торкнулася ганнібаловий хвуст. «Один реальний доторк краще за міст мріянь!» Чашкою з підсаке вона накрила полум'я ближньої свічки і полишила її там, затримавши руку на свічці, трохи довше, ніж зазвичай. Вона підштовхнула помаранч пальцем, і той покотився по кахлях у ванну. Вона поклала ганнібалові руку на потилицю і поцілувала його в губи. Бутон поцілунку швидко розквітнув. Притиснувшись чолом до його губ, вона розстебнула йому сорочку. Він тримав її в долонях на відстані своїх рук і дивився в її прекрасне осяйне обличчя. Вони були близькі і були далекі, мов два дзеркала, між якими лампа. Упав долі її халат. Очі, груди, Краплі світла на її стегнах, симетрія на симетрії, її переривчасте дихання. «Ганібале, пообіцяйте мені!» Він сильно притиснув її до себе. Його очі глухо заплющені. Її губи, її подих у нього на шиї, западина його глотки. Його ключична кістка. Його ключиця Терези Святого Михаїла. Він бачить помаранч, що хлюпається у ванні, аж раптом той став черепом малого козенят в киплячій ванні, буцає, буцається в ритм його серця, ніби і мертве воно розпачливо намагається викарапкатися. Навіки, проклятий грішник у кайданах, промаршував під його грудиною через діафрагму до пекла під терезами. Стерна хвоїт, омо хвоїт, тиро Амен. Настав слушний час, і вона це знала. Анібале, пообіцяйте мені. Пульсація, і він відповів. Я вже дав обіцянку Міші. Вона нерухомо сиділа біля ванни, аж поки не почула, як зачинилися двері квартири одягнула халат і старанно зав'язала пояс. Взяла свічки з ванної кімнати і поставила їх перед фотографіями на алтарі. Вони освітлювали обличчя тих, хто вже мертві. А в чеканні обладунку у масці Дато Масамуне вона бачила мертвих тих, що ще будуть. Розділ п'ятдесятий Доктор Дюма повісив на плечики свій лабораторний халат і пухкими рожевими пальцями застебнув на ньому верхній гудзик. Щоки в нього теж були рожеві, біля волосся кучерявилося, а халат зберігав хрусткість протягом цілого дня. Якесь наземне піднесення супроводжувало його також протягом дня. Кілька студентів, що перебували в лабораторії, мили свої дисекційні столи. «Ганнібале, завтра вранці в аудиторії мені потрібен препарат із відкритою торакальною порожниною. Ребра мають бути відігнуті, а великі легеневі судини і великі серцеві артерії – наколоті. Судячи з його кольору, я маю підозру, що номер 88 помер від коронарної закупорки. Цікаво буде подивитися», – промовив він весело. «Зробіть лівопередню спадну і обгинаючу артерії жовтими». «Якщо там закупорка, вколіть з обох боків. Я там написав для вас інструкції. Роботи багато. Я можу попросити Граве залишитися і допомогти вам, якщо бажаєте». «Я зроблю все сам, професора Дюма». Я так і думав. «Гарні новини. Альбен Мішель виконав пробний друк. Завтра ми зможемо побачити перші аркуші. Я не можу дочекатися». «Альбін Мішель. Солідне видавництво», засноване 1911 року. Кілька тижнів тому Ганнібал відніс свої малюнки у видавництво на вулицю Гюйгенца. Побачивши табличку з назвою, згадав пана Якова і трактат про світло християна Гюйгенца. Потім сидів у Люксембурзькому саду цілу годину, дивився на кораблики на ставку. Подумки, розмотуючи спіраль із півкола квіткової клумби. Малюнки в новому анатомічному атласі будуть підписані Лектор Яков. Останній студент пішов із лабораторії. Будинок стояв порожній і темний. Тільки у Ганнібала в лабораторії горіло яскраве робоче світло. Коли він вимкнув електричну пилку, тишу порушувало тільки жалібне підвивання вітру в комині. Комашини дзенькання інструментів і булькання «Реторт», у яких розігрівалися кольорові барвники для ін'єкції. Ганнібал задивився на свій об'єкт. Перед ним лежав коренастий чоловік середнього віку. Весь задрапірований, окрім його відкритої грудної клітки. З ребрами крутими, мов шпангути судна. Тут були органи, які доктор Дюма збирався висвітлювати в процесі своєї лекції. Він сам робитиме останні надрізи. Вийматиме легеню. А для створення ілюстрації Ганнібалові треба було побачити тильний бік легені, невидний у цім трупі. Ганнібал пішов коридором до анатомічного музею по зразок, дорогою вмикаючи світло. З кабіни вантажівки на протилежному боці вулиці Зігмас Мілко добре бачив високий вікна медичної школи і міг відстежувати пересування Ганнібала. У рукаві мілкового піджака старчав короткий ломик, а в кишенях лежали пістолет і глушник. Коли Ганнібал увімкнув світло в музеї, видно стало ще краще. Кишені його лабораторного халата виглядали пласкими. Він не скидався на озброєного. З музею він вийшов з якоюсь банкою, і світло послідовно гасло, поки він вертався до лабораторії. Тепер світилося тільки в анатомічній лабораторії. Матові шипки, яскрава стеля. Мілко не вважав, що ця справа потребує довго остеження, але про всяк випадок вирішив викорити одну цигарку, якщо той посольський агент, перш ніж злиняти, залишив йому хоч якесь курево. Можна подумати, цей модило ніколи не куштував пристойного диму. Невже забрав усю пачку? От халява! «Щонайменше 15 сигарет Lucky Strike. Зроблю зараз цю справу, потім заскочу по американські сигарети в Бальмюзет. Потруся з трубкою глушника в передній кишені штанів об дівчаток у барі. Подивлюся на їхні обличчя, коли відчуватимуть його твердість, а вже вранці заберу Грутосове піаніно». Цей хлопець убив Дортліха. Мілко згадав, як одного разу Дортліх, прикурюючи цигарку, розкришив собі зуба ломиком. Що був захований у нього в рукаві. Дурноголовий, треба було тобі вибиратися звідти разом з усіма нами. Звернувся він до Дортліха, де б той зараз не був, найпевніше, що в пеклі. Мілко перейшов через вулицю, несучи чорну драбину та про всяк випадок пролетарський вузлик для камуфляжу, і сховався в тіні живоплоту під медичною школою. Поставив ногу на перший щабель і промурмотів. «Нахер, хутір!» Це була його ритуальна мантра з 12 років, відколи він утік із рідного дому. Ганнібал завершив сині венозні ін'єкції і на примощенні біля трупа планшетці малював кольоровими олівцями результати своєї роботи, раз по раз позираючи на легеню, законсервовану в банці зі спиртом. Припасовані до етюдника аркуші ледь шорахнули під протягом і заспокоїлися. Ганнібал підняв голову, глянув у коридор, звідки було повіяло, і домалював вену. Мілко зачинив за собою вікно анатомічного музею. Стягнув чоботи і в самих шкарпетках скрадався між скляними шафами. Він проминув ряд травної системи і затримався біля пари величезних ніг із потовщенням стіп. Йому цілком вистачало світла. Не хотілося б стріляти тут. Заляпатися в ці гівна, що розтечуться навкруги. Він підняв комір від протягу, що дмухнув йому в спину. Потроху помалу він вистромляв обличчя в коридор, дивлячись собі поперек перенісся, щоб не стирчало вухо. У схиленого над аркушем Ганнібала роздулися ніздрі, і лабораторне світло відбилося червоним у його очах. Дивлячись уздовж коридору, за двірка лабораторії, Мілко бачив спину Ганібала. Поки той порався біля трупа з великим барвельним шприцом. Стріляти звідси далекувато. Глушник блокує приціл пістолета. Не хотілося б його поранити, щоб потім за ним ганятися, перевертаючи шафи. Хто знає, що тут може вилитися на голову з цих банок? Мілко провів короткий сеанс жалості до себе як воно робиться зазвичай перед тим, як когось убити. Ганнібал зник із поля зору, і Мілко тепер бачив тільки його руку на планшетці. Штрихує, штрихує, злегка щось підтирає. Раптом Ганнібал поклав перо, вийшов у коридор і вимкнув світло. Мілко позадкував у музей. Потім світло знову вимкнулося. Мілко визирнув за одвірка. Ганнібал працював біля накритого простирадлом тіла. Мілко почув звук пилки. Коли він знову виздернув, Ганнібала видно не було. Знову рисує. Ну і хер з ним. Війти туди і застрелити. Сказати, щоб передав вітання Дортліху, коли сам дістанеться до пекла. Довгим коридором він йшов плавними кроками в шкарпетках. Безшумний на кам'яній долівці. Дивлячись на руку над итюдником. Мілко підняв пістолет і ступив за поріг. Побачив руку, що стирчала з рукава, і лабораторний халат, надітий на спинку стільця. А де ж його тіло? І ганнібал підступив ззаду до мілка і встромив йому з боку в шию голку великого шприца зі спиртом. Підхопив, коли в того ноги підкосилися, а очі закотилися і акуратно опустив на підлогу. Спершу важливіше. Ганнібал приставив руку до трупа і прошив її кількома швидкими стіпками крізь шкіру. «Перепрошую», – вибачився перед ним. «Я додам подяку у ваш лист». Гарячка, кашель, а тепер холод на обличчі. Так поверталася до свідомість. Кімната попливла. Та врешті-решт зупинилася. Він почав облизувати собі губи, відпльовуючись. Вода лилася йому на лице. Ганібал поставив кухолі з холодною водою на край трупного контейнера і сидів у вигідній для балачки позі. Мілко підвішений у ланцюговій зброї для трупів, був по шию занурений у формаліновий розчин. Інші насельці контейнера скупчилися навкруг нього, розглядаючи його своїми помутнілими від бальзамуючої рідини очима. А він відштовхував від себе їхні зморшкуваті руки. Ганнібал перевірив Мілкове портмоне. Зі своєї кишені він дістав жетон і поклав його поряд із Мілковим посвідченням на бортику контейнера. «Зігмас Мілко, добрий вечір!» Мілко відкашлявся і просипів. «Ми обговорили справу!» Я привіз тобі гроші, компенсацію. Ми хочемо, щоб ти взяв гроші, я їх привіз. Давай я тебе відведу до них. Гарний план, звучить чудово. Ти вбив так багато людей, Мілко. Набагато більше, ніж плаває тут. Ти відчуваєш їх навкруг себе в контейнері. Там, біля твоєї ступні, дитина з пожежі. Старша за мою сестру. І засмажена тільки частково. Я не розумію, чого ти хочеш. Ганнібал натягнув гумову рукавичку. Послухати, що ти розкажеш про поїдання моєї сестри. Я не їв. Ганнібал притопив Мілка з головою у розчин. Зачекавши довгу хвилину, він ухопився за ланцюговий фал і знову витягнув його на поверхню. Плеснув в обличчя водою, промиваючи йому очі. «Не кажи такого більше!» – порадив. «Нам було тоді так погано! Так погано!» – забалакав Мілко, як тільки відплювався. «Руки обморожені, ноги гниють. Щоб ми тоді не наробили, ми це робили заради того, щоб вижити. Грутас зробив усе вмент. Вона навіть... Але тебе ж ми залишили живим. Ми...» «Де Грутас. Якщо я тобі скажу, ти дозволиш мені відвести тебе до грошей? Там багато, все в доларах. Там є ще більше грошей, ми можемо їх видоїти з твоїми свідченнями». «Де Гренц. У Канаді. Добре, цього разу правда. Де De... <кхем> Грутас. У нього свій дім біля мільяфоре. Яке в нього зараз ім'я? У нього бізнес. Фірма зветься Сатрук Інк. Він продавав мої картини. Тільки один раз, щоб купити велику партію морфіну. І все. Ми можемо їх дістати. Ти куштував їжу в ресторані Кольнаса. Вершкове морозиво там непогане. Гроші у мене в машині. Скажеш останнє слово. Прощальну промову. Мілко відкрив рота щось сказати, та Ганнібал із брязком опустив важку ляду. Між нею і розчином формаліну залишився не більше як дюймовий шар повітря. Ганнібал залишив кімнату, де Мілко бився об ляду, мов лобстер об кришку каструлі. Ганнібал причинив за собою двері, і одвірки відгукнулися репінням на гумовий ущільнювач. Біля його робочого стола, розглядаючи свіжий малюнок, стояв інспектор Попіль. Ганнібал потягнувся до шнура і увімкнув великий вентилятор. Той завівся з шварготінням. Попіль підняв голову на звук вентилятора. Ганнібал не знав, чи той встиг щось почути. Мілків пістолет лежав між ногами у накритого простирадлом трупа. «Інспекторе Попіль!» Ганнібал узяв шприці з барником і зробив ін'єкцію. «Перепрошую, хвилинку. Я мушу це вколоти, поки воно знову не затверділо. Ви вбили Дортліха у себе в лісі, на батьківщині». На обличчі Ганнібала не вирухнувся жоден м'яз. Він витер кінчик голки. «У нього хтось об'їв обличчя. Маю підозру, що це ворони». У наших лісах їх чимало. Вони зліталися до миски нашого собаки, варто лише було йому від неї одвернутися. Ворони? Які вміють готувати шашлик? Ви розповіли про це леді Мурасакі? Ні, канібалізм таке траплялося на Східному фронті і неодноразово, коли ви були ще дитиною. Попіль повернувся спиною до Ганнібала дивлячись на його відображення у скляних дверцях шафи. «Але ж ви це самі знаєте, чи не так? Ви там тоді були. А ще ви були в Литві чотири дні тому. Ви в'їхали туди за законною візою, а виїхали іншим способом. Як саме?» Попіль не чекав на відповідь. «Я сам скажу як. Ви купили фальшиві документи у Фресне, і це вже кримінальний злочин». У кімнаті з контейнером важка ляда ледь піднялась. З-під неї висунулися пальці мілка. Він притиснув губи до ляди, намагаючись всмоктати пів дюйма повітря. Формаліновим розчином хлюпнуло йому в обличчя. Злегка притопило. Він припав обличчям до щелини на краю ляди, жадібно дихаючи. В анатомічній лабораторії, дивлячись у спину попілю, Ганнібал сильно надавив на легеню трупа видушивши з неї хрипіння. «Перепрошую, іноді таке трапляється». Він підкрутив бунзенівську горілку під ретортою, щоб голосніше бульботіло. «На цьому малюнку обличчя не вашого препарату. Це обличчя владіса Грутаса. Подібні на цей малюнки висять у вашій кімнаті. Грутаса ви також убили?» «Зовсім ні». «Ви його знайшли?» Якби я його знайшов, даю слово, я звернув би на нього вашу увагу. Не клейте переді мною дурня. Чи відомо вам, що він у каунасі відпиляв пилкою голову рабину? Чи ви чули, що він постріляв циганських дітей у лісі? Ви знаєте, що він уникнув Нюрнберга, бо жінці, що свідчила проти нього, влили до горла кислоти. Я з року в рік натрапляю на його сморід. Але щоразу слід зникає. Якщо він знає, що ви його вистежуєте, він вас уб'є. Це він знищив вашу сім'ю? Він убив мою сестру і з'їв її. Ви самі це бачили? Так. Ви могли б дати свідчення? Безперечно. Попіль пильно вдивлявся в Ганнібала. Якщо ви когось уб'єте у Франції, Ганнібале... Я побачу вашу голову в корзині. Леді Мурасаки депортують. Ви любите леді Мурасаки? Так. А ви? У Нюрнберзьких архівах є його фотографії. Якщо совєти їх у себе роздрукують, якщо вони його нарешті зловлять, то всюрте тримають декого, на кого ми могли б його обміняти. Якщо ми зуміємо його взяти, мені потрібні будуть ваші свідчення. Чи є якісь інші докази? Сліди зубів на кістках. Якщо ви не з'явитеся завтра до мого кабінету, я вас заарештую. Добра ніч, інспекторе. В іншій кімнаті селянська схожа на лопату долоня мілка зслизає назад до контейнера. Ляда причиняється щільніше, і він видихає в чиєсь зморщене обличчя, що плаває перед його очима. Нахер, хутер! Ніч в анатомічній лабораторії. Ганнібал уже сам. Він працює з трупом. І вже майже закінчив малюнок. Поряд висить набракла гумова рукавичка з перев'язаним зап'ястям. Вона наповнена рідиною і підвішена над мискою з якимсь порошком. Поряд тікає таймер. Ганнібал накрив планшетку для айтюдів чистою серветкою. Укрив труб і повіз його до лекційної аудиторії. З анатомічного музею він приніс мілкові чоботи і поставив їх на каталку біля кремаційної печі. На ній вже лежав одяг і речі з його кишень. Пружинний ніж, ключі, портмоне. У портмоне були гроші і ободок кондома, що його зазвичай натягував собі мілко, дурячи жінок у напівтемряві. Ганнібал витяг гроші. Відчинив піч. У її полум'ї стояла мілкова голова. Було дуже схоже на палаючого пілота штуки. Ганнібал закинув досередини чоботи. Один поцілив у голову. Беркиць, і вона щезла з виду.